«Щоб Вікторія...» – так, – мовив Крістіан, і я подумав, що голос його прозвучав занадто суворо. Він теж глянув на Вікторію і додав уже лагідніше. «Я знаю, Вікторія, що ти любила свою матір. Усі люблять своїх матерів. Але ти вже доросла і повинна почути все, що тут буде сказано. Тобі доведеться посидіти з нами». Вона не ворухнулася. «Я ще раз питаю вас, полковник Лунде, від чого померла ваша дружина?» Полковник Лунде вже опанував себе. Кашлянувши, він відповів. «Моя дружина померла від запалення легень». «Ні», – заперечила панна Лунде. Цього разу вона кинула бомбу на стіл із плетеною серветкою, підстеленою під лампу. Бомбу, що мала на всіх подвійну дію, адже панна Лунде рідко висловлювала свою власну думку. «А від чого? Ви не могли б сказати панну Лунде?» «Можу». Вона випросталася на стільці і глянула на полковника Лунде, ніби просила в нього пробачення. Але той не дивився на неї. Він не підводив очей від столу. Тоді панна Лунде глянула на Крістіана. Адже це він звернувся до неї з запитанням. «Вікторія Лунде померла від туберкульозу», – сказала вона. «І це ніяка не ганьба». Вона знов подивилася на полковника Лунде, але той опустив голову ще нижче. Мені не видно було його обличчя. А панна Лунде мовила, звертаючись до його похиленої голови. «Я й раніше тобі казала, що це ніяка не ганьба. Ти відстав на два покоління. Живеш і що в часи невігластва». Отже, маленька панна Лунде кинула другу бомбу. Всіх приголомшило не стільки те, що вона сказала, скільки її незаперечна логіка. А я навіть не уявляв собі, що вона здатна висловлювати самостійну думку – та ще й таку, що суперечила думці її брата. Вікторія знов заплакала. «Нема тобі чого плакати, Вікторія. Всі ми колись помремо. Ваша мати, померла від туберкульозу. Її погано доглядали. Вона ставала все кволіше і врешті померла. Тихо й спокійно згасла, Вікторія. Я не міг відірвати очей від панни Лунди. Вона раптом замовкла, адже все було сказане». Вона опустила одну за одною на стіл з червоного дерева маленькі спрацьовані руки. Люсі також дивилася на неї, наче не могла повірити своїм вухам. Голова полковника Лунде похилилася ще нижче. Вікторія плакала, затуливши обличчя руками. Ми чекали. На що? Я глянув на Карла Юргена. Він був цілком спокійний. Отже, ми чекали, що скаже Крістіан. Адже режисером цієї сцени був він. Крістіан підвівся. Ми також устали і всі троє рушили до дверей. І тоді Крістіан обернувся. «Ваша правда, панно Лунде, пані Лунде померла від туберкульозу. Вона померла в Улевольській лікарні, в моєму відділенні, але не згасла тихо і спокійно, як ви сказали. Мені шкода, проте...» Я нічого не розумів. Крістіан замовк, наче зважував свої слова. Тоді повів далі. «Мені шкода, як я вже сказав...» Але Вікторія Лунде померла від сильної легеневої кровотечі, а це страшна смерть. Він зупинився у вестибюлі. Я хотів щось сказати, та Крістіан відразу рушив до виходу. Крістіане, разом почали я і Карл Юрген. Він зміряв нас по черзі поглядом. «Ідіть ви обидва під три чорти», – сказав він і захряснув за собою двері. Нарешті я заснув, але мені приснився страшний сон. Приснився червоний плюш, наче я сидів на червоному плюшевому стільці. Та коли доторкнувся до нього, то виявився мокрим від крові. Зі стільця скапувала кров. Вона текла із маленького мармурового голуба, цебеніла з білого залізного ліжка. Худеньке бліде личко Вікторії теж було в крові. Тільки її зелені очі дивилися просто на мене. Тоді кров потекла з її волосся, по скронях, розпливаючись над очима. Я прокинувся весь у холодному поту. Я ввімкнув світло і взяв сигарету. Знявся вітер, і ялинова гілляка знов почала стукати об стіну за моїм вікном. Проклята гілляка, хай би її чорти забрали. Треба її відпиляти, негайно відпиляти. Я погасив сигарету, накинув халат і вийшов з кімнати. Пішов я не дуже обережно, мені було на все начхати. Я думав тільки про гілляку, про ту прокляту гілляку. Я швидко подався в підвал. Дорогою я вмикав усі лампочки, починаючи з коридора і до самого підвалу. Має ж десь бути порядна пилка в цьому проклятому старому будинку, заселеному примарами, де всі приміщення опалюють дровами. Де ж тут комірчина з інструментом? Я натрапив у підвалі на комірчину. А де ж у біса пилка? Знайшлася й пилка. Довга, порядна пилка, не якась тоненька бляшка. Трохи заважка, хай їй біс. То нічого, зате я відпиляю ту прокляту гілку, що стукається в моє вікно. Я побрався сходами назад, не вимикаючи за собою світла, зайшов до своєї кімнати, відразу підступив до вікна і відчинив його. Чорна лютнева ніч огорнула мене хвилею крижаного холоду. Нічого, коли я вже вирішив, що відріжу гілляку, то не відступлюся. Але спершу треба роздивитися, як до неї дістатись. Я приніс ліхтарика. Мені зовсім не хотілося полетіти вниз з проклятої ялини полковника Лунде, такої з як триповерховий будинок, і скрутити собі в'язи. Поступово я заспокоювся. На гілляку, що стукала в моє вікно, не можна було вилізти, адже це самий її кінець заповзявся не давати мені спати. Він був спрямований просто у вікно. Я не міг на неї стати. А крім того, згадав одну мудру пораду – не рубай гілляку, на якій сидиш. Нижче була ще одна гілляка, товста і спрямована в інший бік, уздовж будинку. Якби я міг добратися до неї, то легко відпиляв би верхню гілляку, що була моїм заклятим ворогом. Досягти її з вікна було неможливо. Я скинув халат і змів сніг з підвіконня, бо таки не хотів упасти в сад полковника Лунде. Потім виліз на підвіконня. В кімнаті горіла лампа, світло падало якраз на ялину. І місяць уже зійшов. Отже, з освітленням було все гаразд. Тепер усе залежало від того, чи мені пощастить стрибнути на гілляку. Відстань була невелика, а стрибати я вмів. Трохи заважала пилка, яку треба було тримати в руці, але я сподівався на другу руку. Я стрибнув. Велика гілка, що росла вздовж будинку, була вкрита снігом і слизька. На мить мені здалося, що я зараз зірвусь, але я втримався. Я почав висвистувати якусь мелодію. І думав про те, що в горах тепер багато снігу, і завтра туди, напевне, наїде повно лижників, що зима все-таки чудова пора. А як забагато сонця, то погано. На сонці людина розімліває. Норвегія – країна, де влітку тепло, а взимку холодно. І багато снігу. Аби тільки не ця клята гілляка, як гарно і біло навкруги, покрили пагорби сніги, на одну нікчемну гілляку буде менше серед покритих снігом пагорбів. Байдуже! як гарно і біло навкруги. Я обхопив стовбур лівою рукою і підняв праву з пилкою. Я хотів підпиляти гілляку біля самого стовбура. Добрий день, зелене духмяне дерево. Ха-ха. Я хотів сказати на добраніч зелене духмяне дерево. Чи краще прощай. Я підняв пилку, приклав до гілляки і раптом випустив її. Наче в сні я почув, як вона, ледь дзенькнувши, впала на сніг піді мною. Я витріщив очі Негелляку перед самим своїм обличчям, так близько, що мені легко було досягти її. До неї біля самого стовбура було щось прив'язане, щось брунатно-зелено-сіре. Я наче був п'яний і раптом протверазів, або прокинувся зі сну, наче знов став нормальною людиною після божевілля. Я знав, що то за річ. Я вже її бачив і тепер відразу впізнав. То була торба на шитво панни Лунди. Її порожню хтось обмотав навколо гілляки при самому стовбурі. Зверху обперезав у кілька разів стрічками від неї, а потім стрічки зав'язав у чималий вузол. Мені довелося добре наморочитися з ним. Я тримався за стовбур лівою рукою, а правою розплутував вузол. То була не така легка робота. Торба мокла під дощем, тоді замерзла, на неї падав сніг. Потім танув, тоді знов падав сніг. Цілих два місяці. Але мені пощастило відв'язати торбу. Вона була лубка від морозу. Я на мить відпустив стовбур, уперся в нього спиною і заходився обома руками розрівнювати торбу. Але не зміг до кінця розрівняти. Крига не дуже танула, та й руки в мене були закоцюблі. Я сховав торбу за пазуху під піжаму. Її треба було берегти. А я ще мав злізти з ялини, і для цього потрібні були обидві руки. Я аж тепер усвідомив, що сиджу босий на дереві метрів за вісім від землі і що гілля того дерева обмерзлий вкритий снігом. Холоду від торби в себе на грудях я не відчував. Взагалі нічого не відчував. Я думав тільки про те, щоб злізти з ялини. Та ще й якомога обережніше, а для цього потрібна була велика вправність. Найнижча гілляка обмерзла і слизька була десь за два метри від землі. Я просто повисх і відпустив руки. Сніг був м'який. Хвилину поборсавшись у ньому, я підвівся. Я не змерз, тільки думки, що снувалися в моїй голові, були холодні й чіткі. Хоч би хто прив'язав торбу пан Нелунде до гілляки, він добирався до Ялини звідти, звідки я, що знайшов її. Хоч би хто він був, а зробив те саме – став на підвіконня в моїй кімнаті і стрибнув на гілляку. Обмотавши торбу навколо гілляки і прив'язавши її, знову зробив те саме, що я – Зліз з ялини, а коли донизу лишалося метрів зодва, стрибнув додолу. Я підняв пилку, обійшов будинок і подзвонив у вхідні двері. Вони відчинилися майже зразу. Їх відчинила Люсі. Її досить довгі біляве волосся було розсипане по плечах. «Ти не спиш, Люсі?» «Я?» «Ні, Мартіне. Ти ж схопиш запалення легень. Ти що, з глузду з'їхав? Що ти робиш на дворі? Швидше, заходь!» Думаючи про своє, я і справді зайшов не відразу, а зупинився перед дверима і запитав, чого Люсі не спить. Вона замкнула за мною двері. «Мені захотілося погуляти», – сказав я. «У піжамі? і соні ж. У лютому, коли на дворі чотири градуси морозу? Так і померти можна, Мартіне? Ти так і справді збожеволів? Чи може ти сновида? Якби в цьому домі була горілка, ключі від Льоху в чоловіка, коли там щось є, може зварити тобі кави, Мартіне, ямиттю?» Вона була щиро стурбована і ні на мить не засумнівалася, що я вийшов погуляти в піжамі. Навіть не поставила звичайнісінького запитання. Чого було йти в піжамі? «Усе гаразд», – мовив я. «Іди лягай, Люсі. Дякую, що ти мені відчинила. Мені треба було б узяти з собою ключа». «Я…» «Іди лягай, Люсі». Якусь хвилю вона дивилася на мене, і я, мабуть, уперше помітив у її погляді щире почуття – Справжню тривогу, що я можу дістати запалення легень. Потім вона обернулася, перейшла вестибюль і піднялася сходами на другий поверх, постукуючи високими підборами черевичків. Вона виконала наказ. Я цього аж ніяк не сподівався. Що ж, вона дружина полковника, мабуть, звикла виконувати накази. Я зайшов до вестибюля і почекав, поки стихли її кроки на сходах. І зачинилися двері до її спальні. Тоді кинувся до телефону карл Юргене, це Мартін. Негайно прийшли сюди свого Ев'єна, а сам їдь до Крістіана. До нього ближче. Я прийду, як тільки зможу, як тільки сюди прибуде Ев'єн». Карл Юрген ні про що не спитався. «Ну і робота в людини. Тебе будять серед ночі, і ти маєш бути готовий братися до діла». Я стояв у вестибюлі, чекаючи на Ев'єна. Час від часу я не самохідь мацав торбу в пазусі. Я відчув її під пальцями, але ще дужче відчував, що піжама мокра, адже крига на торбі вже розтанула. Не знаю, скільки я отак простояв. Мені здавалося, що цілу вічність. Але тепер, я думаю, що, мабуть, не більше, як хвилин десять. Ев'ян, напевне, гнав машину, багато перевищуючи дозволену швидкість – 80 км на годину. Йому не довелося дзвонити. Я стояв у відчинених дверях. «Ви в піжамі, доценте Бакке?» «Тепер же ніч, – відповів я. – Слухайте, Ев'яни, побудьте тут у вестибюлі, поки я повернуся. Але тихо. Я візьму вашу машину, бо моя стоїть у гаражі. Ви ж у піжамі, доценте бабки. А й справді, схопивши з гачка своє зимове пальто, я вискочив на двір. Я покладався на сержанта Ев'єна, і аж натиснувши на педаль зчеплення, я помітив, що я босий. Ет, поїду так. Карл Юрген не тільки звик до найнесподіваніших телефонних дзвінків серед ночі, і він, мабуть, і спав одягнений. Бо коли я влетів у відчинені двері помешкання свого брата, які добре зачинив за собою, вони вже обидва чекали на мене. І обидва були одягнені, як на парад. Я зупинився біля порога, мружачи очі на світло і на саму кімнату. В ній було щось знайоме і водночас щось нереальне. Господи, яка та кімната після полковникової була сучасна, яка зручна і розкішна. Я не знав, який у мене був вигляд, але міг уявити собі, хоч обличчя правосуддя та медицини були цілком незворушні. «Сідай», – мовив Крістіан, – «я принесу тобі чогось випити». Я сів. Карл Юрген узяв плед і накинув мені на плечі. Крістіан приніс питво – чарку нерозведеного віскі. Я випив її одним духом. Я два місяці не пив нічого міцного, і віски обпекло мені нутро вогнем. Крістіан і Карл Юрген дивилися на мене й чекали. На мить я забув, чого приїхав сюди. Мартіне, почув я по лікарському діловитий голос Крістіана, ти що, в істериці? Може, воно так і здається, відповів я, але істерики в мене немає, вже немає. Проте була, так, була, через нікчемну гілляку кошлатої ялини. А тепер вже минулося, але я не мав часу одягтися. Я приніс тобі щось, Карл Юргене. Я розстебнув піжаму, витяг торбу і поклав її на стіл. Торба на шитво панни Лунде, – мовив я. Мушу визнати, що я почував себе як архімед тієї миті, коли він вигукнув своє еврика. Карл Юрген якусь мить дивився на торбу, тоді простяг руку, підняв її і підніс до світла. Крістіан також дивився на торбу. Крига на ній розстанула, і тепер вона скидалася на мокру ганчірку. «Відбитки пальців, – мовив я. – Їх тут немає. На матерії рідко залишаються відбитки пальців. А ця ще й довго мокла. Як ти її знайшов, Мартіне?» Я розповів, як. «Ти молодець, Мартіне. У мене було таке почуття, як у того собаки, що приносить своєму господареві газету. Якби я мав хвоста, то помахав би ним. Карл Юрген був скупий на похвалу. І вона була порожня, зовсім порожня, обмотана навколо гілляки. А книжки, – мовив я, – книжки, – підхопив Карл Юрген, – книжки стоять на полиці в домі полковника Лунде. Той, хто забрав торбу, поклав їх на місце. Вони стоять на полиці зі збірками поезії. А відбитки пальців, – знов сказав я, – Карл Юрген хвилину подумав. На книжках полковника Лунде є відбитки пальців усіх членів родини, – мовив він. Крім Люсі, вона не читає поезії, але витирає з них порох, правда, і вибиває книжки. Сам розповідав, яка там усюди чистота й лад. Так, відповів я, у тебе немає сигарети, Крістіане, я свої забув. Він глянув на мене. Тебе морозить, Мартіне? Трохи, відповів я. Іди до моєї спальні, знайди собі якесь убрання й одягнися, а сигарету отримаєш, коли повернешся, але спершу стань під гарячий душ. Під гарячий душ? Тепер? Серед ночі? Ага, правда. Я ж не в домі полковника, а в помешканні Крістіана. Вода була як окріп. Я зайшов до Крістіанової спальні. До спальні з шафою уздовж цілої стіни, з телефоном на нічному столику біля широкого низького ліжка, з килимом на цілу підлогу. Я витяг кілька шухлят, відчинив кілька дверцят шафи і одягнувся. Навіть зав'язав кватку. Від вбрання ледь тхнуло лікарнею. Я повернувся до вітальні. Мені дали сигарету і ще чарку нерозведеного віскі. Крістіан і Карл Юрген не випили нічого. Не з принципу, а з професійних міркувань. Чому? Карл Юрген усміхнувся, але я не здався. Чому вбивця різець викинув, якщо то був різець, а торбу – ні? Карл Юрген хвилину подумав. Ми не знаємо, чи знайдемо знаряддя злочину. Думаю, що знайдемо. Досвід показує, що, як правило, ми його знаходимо. Буває, що злочинець мусить поспішати, тому кидає свою зброю. Але буває й так, як пояснював Крістіан, зброя стає символом злочину. Кидаючи зброю, символ злочину, злочинець наче перекреслює свій вчинок. А як же торба на шитво, запитав я, чому її не викинули або не сховали? Чому вона така важлива? Різець і торба на шитво. Наче такі різні речі. Одна з них, різець, має в цій справі цілком конкретне моторошне призначення. А Торба, навпаки, начебто невинна річ. Чого її забрано? Чого вона така важлива для когось? «Не знаю», – відповів Карл Юрген, – «не знаю, чого вона така важлива. Та видно, що важлива, коли хтось не поледачився піти по неї на цвинтар, а потім так хитро сховати її. Якби вона була в домі полковника Лунде, ми б її знайшли. Ми його ретельно перетрусили». Я згадав, як Евін і Стен за чотири години перевернули в домі все до гори дном. «А горище?» – запитав я. «Воно, мабуть, величезне. Двоє людей не могли б за чотири години перешукати його. Чому торбу не сховали на горищі?» «Її не сховали на горищі чи десь інде в будинку з однієї причини. Треба було поспішати. Комусь спала блискуча думка обмотати її навколо гілляки за вікном. А чому її не спалили? Я невиразно відчував, що мої запитання наївні. Принаймні, починалося з наївного «чому». «Ми б дізналися про це. Ми взяли на аналіз попіл з кожної груби. Попіл з тканини легко визначити. Крім того, якщо тканина горить, то довго чути дим з неї. А той, хто забрав торбу, знав, що ми наступаємо йому на п'яти. Або їй, – сказав Крістіан. Це були перші слова, які він сказав за цей вечір, не рахуючи, звичайно, його лікарських зауважень про мій стан. «Одне мені, – зрозуміло, – сказав я, – у домі, в домі всюди мир і злагода». Просто гармонія та й годі. Ніхто нікому не скаже поганого слова. Кожне робить своє діло, скрізь панує взірцевий лад, а щоб підтримувати його потрібен час. Полковник Лунде ходить на службу, а ми решта залишаємося вдома. Я навчаю Вікторію, ми просиджуємо у вітальні. Перед полуднем, коли ми з Вікторією кінчаємо свою науку, я вибираюся на прогулянку в товаристві двох дам. Тобто або з панною Лунди і Люсі, або з Вікторією і Люсі. Або є інші комбінації. Я хочу сказати, що ніколи не залишаю двох дам разом. Бо ж я повинен наглядати за... Отже, коли ти вибираєшся на прогулянку з двома, третя залишається вдома? Інколи вони йдуть зі мною всі три. Добре, але з однією ти не гуляєш ніколи. Ні. І часом котрась із них залишається вдома сама. Я ковтнув віскі. Ну так, три мінус дві буде одна. Отже, та одна, що залишається вдома, може без жодних перешкод податися на горище. Я сягнув по нову сигарету. Який ще висновок можна було зробити з моїх слів? І що з цього виходить, Мартіне? Я не мав наміру робити кар'єри в поліції, а проте Карл Юрген явно випробовував мене. Наче хотів пересвідчитись, чи я вмію самостійно думати. Я витримав випробування. Полковник Лунди, – відповів я, – єдиний ніколи не буває вдома сам. – Ну і що? – Отже, це він ходить уночі по горищі. Ти це маєш на думці, Карле Юргене? – Я нічого не маю на думці. Я тільки роблю висновки з твоїх слів. – А проте не все тут сходиться, – повів я далі. Адже полковник Лунди й раніше, поки я прийшов туди, першу половину дня був на службі. Тож, навіть якщо я тягну двох дам Лунди гуляти перед полудним – Однаково всім їм найкраще вирушати на горище вночі. Так усе заплуталось, я… Від міцного крістя нового візки я захмелів. У голові в мене ледь паморочилось. Може б ви випили разом зі мною? Я… Ні, тобі краще, Мартіне, вернутися і лягти в ліжко. Я відвезу тебе. Не можу я ризикувати, щоб під час перевірки поліційної машини виявилося, що за кермом сидить п'яний водій. А звідти я заберу сержанта Ев'єна. «Дякую, Карл Юргене», – мовив я. Собаці наказано лягати на місце. Господар уже взяв від нього газету. «А торба?» – спитав я. «Я сьогодні ж таки передам її в лабораторію. Не хвилюйся. Її дослідять до останньої ниточки. Хоч навряд чи я в ній щось знайду». «Щось знайдеш?» – мовив Крістіан. Карл Юрген і я вже рушали до дверей, але зупинились, мов на команду, і глянули на Крістіана. Він сидів на стільці і незворушно палив. «Що я в ній знайду, Крістіане?» «Знайдеш землю». Карл Юрген сидів за кермом. Ми їхали мовчки. Я був стомлений і трохи п'яний. Я не хотів дзвонити в двері, тільки легенько постукав. Сержант Ев'єн відразу відчинив нам. «Усе гаразд?» – запитав Карл Юрген. «Так, тихо, як у могилі, пане інспектор». Сержант Ев'єн міг би трохи тактовміше вибирати слова. Тихо, як у могилі. Сон не приходив. Я лежав і слухав, як гілляка стукала об стіну за моїм вікном. Гілляка, яку я так люто ненавидів. Тепер лють моя вляглася. Гілляка була наче моїм приятелем. Мені навіть подобалося слухати її стукіт. Крістіанове візки подіяло на мене. Я був стомлений, але спокійний. Усе якось владнається. Карл Юрген забрав торбу. Крістіан сказав, що він знайде в ній землю. Дивні речі, каже той Крістіан, про землю, про кров. Усе якось владнається. А Крістіан нехай снує свої химерні думки. Я лежав приємно сп'янілий. У тому стані, коли людина почуває себе так, наче весь світ його приятель. І навіть гадки не мав, що саме Крістіанові химерні думки. І необережно сказана колись фраза «Неабияк стривожили вбивцю». Адже тільки вбивця здатен був зрозуміти хід, Крістіанових думок і те, що він сказав. Не міг я також знати, що саме через це вбивця спробує завдати нового удару. Я знаю, як корисно зганяти людь. Мій приятель-психіатр навіть каже, що подружжя, яке не б'є час від часу посуду, – нездорове подружжя. У мене ніколи не було дружини, отже свою лють я зігнав на Ялиновій гілляці. І мені полегшало – Ненависть, страх, лють усе це вилилось на нещасну ялинову гілляку. Так, мені справді полегшало. А крім того, я знайшов торбу на шитво. Мені здається, наче в цьому домі навіть повітря стало чистіше. Я без жодних труднощів знов занурився в гармонійний життєвий плин родини Лунде, який міг сколихнути лише Карл Юрген зі своїми логічними висновками та Крістіан зі своїми химерними міркуваннями. Тепер я вже не був певний, що Люсі справді така незадоволена своїм життям, як вона казала. Коли вона забувала про свою роль небезпечної спокусниці, то ставала просто милою господиною. Інколи я чув, як вона співала. А співала вона справді гарно, хоч так і не змогла переконати в цьому норвезьку оперу. Панна Лунде дедалі більше нагадувала мені класичну тітку в домі своїх родичів. Вікторія долала науку під моїм керівництвом, час від часу скоса позираючи на мене. В її зелених очах під чорною гривкою з'явився новий вираз. Видно було, що вона снує якісь думки. Я здогадувався, які саме. Поцілувавши її, я сказав, що не мав з того ніякого задоволення. Я добре знав дівчаток такого віку. У мене були сотні таких учениць. І я пам'ятав їхні записочки, зворушливі освідчення в коханні, які я інколи знаходив у зошитах з контрольними. Я пам'ятав, як авторки тих записочок червоніли скоса позирали на мене, коли я другого дня приходив до класу. Що ж, невеличке захоплення Вікторії не зашкодить. Воно трохи розважить її. Полковник Лунди йшов із дому і повертався в той самий час, хвилина в хвилину. Я міг по ньому наставляти годинник. Я завжди був байдужий до військової справи, я знав лише, що вона потрібна, а тепер раптом зацікавився нею, тільки як чистою наукою. Часом увечері я заглядав у його фахові журнали чи книжки, або він сам починав пояснювати мені те, що читав. Це був для мене цілком незнайомий світ. І, виявляється, він не обмежувався самою муштрою та зміною варти о 10.00 вечора, як я собі уявляв. Мої уявлення ґрунтувалися на власному досвіді військової служби, а я ніколи не був добрим солдатом. Часом ми ввечері грали в бридж. Який сподівався, найкращим гравцем виявився полковник Лунди. Бувши в гарному настрої, я вирішив навчити їх грати в покер. Ніхто не був прикро вражений моїм наміром. Найкраще в покер грала Люсі. Цього я вже ніяк не сподівався. Я полюбив свою незатишну кімнату з ялиновою гіллякою за вікном, що стала моєю приятелькою – з краєвидом на зимове осло. Ввечері місто скидалося на шмат чорного оксамиту, на якому, щоб потішити око, хтось розстелив разки перлин і самоцвіти. У день воно лежало внизу, мов якесь іграшкове місто, розкинувшись на всі боки, навіть забравшись на пагорби навколо Екеберга. Я зроду не бачив такого гарного краєвиду, Якось сказав я Вікторії. А якби ти побачив краєвид з башти над горищем, відповіла вона. Над горищем? Я ніби прокинувся зі сну. Адже це був чудовий привід. Чудовий і цілком природний. А можна поглянути звідти на місто Вікторія? Вона згорнула книжки. Ходімо. З горища ми з Вікторією вузькими крученими сходами відразу піднялися на башту. На східцях висіла павутина із заплутаними в ній здохлими мухами. Зі східців низенькі двері вели просто на невеличкий помісток із флагштоком. Ми трохи постояли там, милуючись краєвидом. Він і справді був чудовий. Варто було вибратися на ту чудернацьку башту, але мене раптом перестав цікавити краєвид. Навіщо ця башта, Вікторії? Не маю уявлення, мабуть, для флагштока, хоч ми маємо флагшток у саду. Може, щоб будинок був показніший? Здається, тоді на зламі місторіч усі так будували, правда ж? Башти, різні оздоби, високі фундаменти, щоб усе здавалося показним. Правда, погодився я, ми знову злізли на горище. То була мрія, а не горище. Мрія для режисерів, що знімають фільми жахів. Для таких, як Гічкок. Той, хто ходив по ньому вночі, аж ніяк не боявся темряви. Я б навіть не повірив, що таке горище десь є. Хіба що, як я вже сказав у фільмах Гічкока. Кутки й закамарки, односхилий дах із двома віконцями, скрині, полиці, павутина, старий дитячий возик, валізки, порох, навіть стоячий вішак, шватський манекен на тренозі та іржава ржава клітка для папух. Боже, Вікторія, тут, видно, протягом двох поколінь ніхто не прибирав. Хіба таке дозволяє пожежна охорона? Проти тітки Марти без й пожежна охорона – Відповіла Вікторія Отже, це тут, на цьому горищі, прабабуся Лунде щось заховала Так? Важко його буде знайти, коли воно і справді тут є А вже ж, а надто як не знаєш, чого шукати В обидвох кінцях горища висіли електричні лампочки під скляними абажурами Крім того, світло пробивалося лише крізь маленькі віконця Це ще дужче підсилювало враження нереальності Ціле горище здавалося велетенською театральною декорацією. Я згадав дику качку. Якби Іпсен показав нам горище, воно б мало такий вигляд, як це. Згадав я і Гедвіг. Я глянув на неї, тобто глянув на Вікторію. Вона стояла просто переді мною, зовсім близько. І знов скоса дивилася на мене, наче щось задумала, і воно її розважило. «Чому вона не одягнеться, як слід?» – подумав я – Чому Льосі не приділить їй трохи уваги? Не так уже й багато треба. Кілька гарних суконь, добру перукарку». Вікторія немов прочитала мої думки. «Тобі й далі здається, що мене неприємно цілувати?» – запитала вона. «Вона стояла просто біля мене. Вона ще дитина, ще підліток, а я її вчитель. Я кашлянув». «Цікаво було глянути на краєвид, Вікторія. Може, підемо вже вниз?» Вона почала спускатися сходами. Ми знову розташувалися в дивній кімнаті з гучною назвою «Оранжерея». Тут стояв чотирикутний стіл, закладений підручниками. Два віденські стільці і чотири горщики з калачиками, через які приміщення й отримало таку гучну назву. Вікторія розгорнула книжку. «Щодо громадянської війни, – мовила вона, – то я не цілком розумію, чому генерал Брех…» Я її майже не слухав. «У мене ще не розвіялося враження від горища». «А про бабусю Лунде була дуже стара?» – запитав я. «Дуже. Вона мала більше, як дев'яносто років». Я задумався. Не про щось конкретне, але цієї хвилини генерал Брег не вельми цікавив мене. «Я знаю, що твоєму батькові 62 роки. А скільки років його сестрі?» «Якій сестрі?» – запитала Вікторія. Я здивовано глянув на неї, не розуміючи, чого вона перепитує мене. «Ну, тітці Марті!» «А, тітці Марті, вона не батькова сестра». «Не батькова сестра? Ні, вона його кузина, їй 58 років». «П'ятдесят вісім років! Я знав багато жінок такого віку». Одні стали спокійні, статечні, а інші й далі були сповнені життя і запалу, кожна по-своєму. Що ж, панна Лунде, яка виходить не сестра, а кузина полковника Лунде, живе в іншому світі у світі, що цілком відповідає атмосфері цього населеного примарами старого будинку, спорудженого на зламі сторіч. Та однаково, хоча й не довідався нічого особливого, а почував себе так, немов наткнувся на гранату на нейтральній території. «Вікторія, я не люблю випитувати людей. А як же, прикидаєшся байдужим, а в самого аж очі горять. Як це шляхетно звучить? Не люблю випитувати людей». Я знов здивовано глянув на неї. «Ну, гаразд, Вікторія, хай буде так. Може, ти й маєш слушність. Але всі думають, що панна Лунде – сестра твого батька. Від того, що люди думають, вона не стане його сестрою». «Не стане». Прабабуся Лунде раптом набула для мене реальних рис. Я вперше подумав про неї як про людину, що справді колись жила. «Твоя правда, Вікторія». Мене це дуже цікавить. А тепер, коли я признався в цьому, може ти мені розкажеш усе?» Вона взяла кулькову ручку і почала клацати нею, висовуючи і засовуючи стрижень. Зумисна пауза. Я чекав. «Властиво, я вже все й розказала. Тітка Марта – батькова кузина. Вона весь час тут мешкала. Іншого житла в неї немає. Ти, мабуть, вважаєш, що в неї трохи старомодний вигляд. Але й у мене такий самий. Усі ми старомодні, крім Люсі. Але якщо прабабуся Лун справді щось заховала на горищі, щось скажено, тобто страшенно коштовне, то твій батько і тітка Марта за законом мають однакове право на спадок. Так. Ти знаєш про це, Вікторія? Звичайно. Я читала юридичний порадник. Слухайно. А після батька спадкоємиться я разом з Люсі. Кому, як не мені, знати сучасних підлітків? Я протягом багатьох років щодня спілкувався з ними в школі в Брізкебю. Люди кажуть, що вони всі однакові. Люди взагалі кажуть багато дурниць. Кожний підліток – це особистість, так само, як і кожне немовля. Яскравіше виявлена особистість, ніж доросла людина. Мабуть, тому, що Вікторія жила так відлюдно, була так негарно вбрана, що вона не мала товаришок і мешкала з багато старшими за себе людьми, які свій невеличкий світ зробили її світом, що вона була така зворушливо недосвідчена. Я не міг повірити, що вона здатна так тверезо міркувати про юридичні питання. Я завжди забуваю рахуватися з фактом, що в кожній жінці ховаються найнесподіваніші таємниці. І в тоненькій, негарно вбраній Вікторії, з чорною гривкою, і ясними зеленими очима також. «То що тобі не зрозуміли в поведінці генерала Брега?» – запитав я. Битва під Чатунгою, відповіла вона. Я розумію генерала Гранта, а Брега не розумію. Він стягнув свої загони з флангів, якби він напав з боків і затис генерала Гранта в кільце, тому довелося б відступати. Що ж, недарма вона була дочкою полковника. Я також не розумію його, мовив я, цілком вибитий з колії. Треба сприймати це просто як історичний факт. Вікторія весь час знаходила спосіб збити мене з пантелику. В її присутності я не почував себе безпечно і з різних причин остерігався її. Під час навчання я пильнував, щоб між нами за столом була достатня відстань. І взагалі я мав оберігати її невідомо від чого. «Я боюся за Вікторію», – сказав мені її батько. Ми провчилися ще тиждень, і лютий перейшов у березень. Одного вечора ми грали в карти. Вікторія була якась надиво тиха. Це мені не подобалося. Потім ми прослухали останні вісті. Полковник Лунди вмикав радіо у вітальні тільки для того, щоб послухати останні вісті й повідомлення про погоду. «Буде відлига», – сказав він. «Та вже й пора. Цієї зими нападало забагато снігу. Ну що ж, на добраніч». Усі підвелися. Тут усе робили за командою полковника Лунди. А команду йти спати він давав після останніх вістей. Завжди. «Я вамкну світло», – сказав я. «Дякую, доценте Бакке». Вони всі вийшли, і я почув, як на другому поверсі застукали двері. Я знав, що той, хто останній піде до ванної, митиметься під найхолоднішим душем. Звичайно, це був полковник Лунде або я. Сьогодні останнім мав бути я. Я відчинив вікно і випалив дві сигарети. Полковник Лунде не любив запаху тютюнового диму. Я погасив останній недопалок, зачинив вікно – Вимкнув світло і піднявся нагору, щоб помитися під холодним душем і лягти спати. Як звичайно, в коридорі на другому поверсі було темно. Полковник Лунде ощадив електрику. І, як звичайно, там було зовсім тихо. Чи, може, не зовсім? До мене долинув ледь чутний звук, який я спершу навіть не зміг визначити. Я завмер і почав прислухатися. Звук долинав з кімнати Вікторії. Я підійшов до її дверей і знов прислухався – і збагнув, що то був за звук. Вікторія плакала. Не ридала, не хлипала. І саме це було найстрашніше. Я постукав у двері. Вона не озвалася. За дверима стало тихо. Я постукав ще раз. Вікторія, це я. Я говорив пошепки, але був певен, що вона мене почула. Аби тільки не почув ще хтось. Можна мені зайти, Вікторія? Вона цього разу не відповіла. Я відчинив двері і зайшов. Вікторія ще не лягла. Вона сиділа біля нефарбованого письмового столика, поклавши голову на руки, і не підвела її, коли я зайшов. Я взяв стільця, що стояв біля залізного ліжка, і присунув до столика. Я не знав, що мені робити. Вікторія, почав я, може ти скажеш мені, чого ти плачеш? Вона шморгнула носом. Я взяв хусточку з кишені на грудях і подав їй. Вона підвела голову і обернулася до мене разом зі стільцем. Вигляд у неї був такий нещасний, що в мене стислося серце. Може, це звучить банально, але в мене справді стислося серце. Я плачу не того, що ти думаєш, – відповіла вона. Мені стало страшно. Вона всміхнулася. Нема чого лякатися, Мартіне. Мабуть, я помилявся, вважаючи, що в мене таке незворушне обличчя, як у гравця в покер. Або, може, Вікторія з її дивовижним чуттям уміла читати думки людей з їхніх облич. «Не такий це страх, як ти думаєш. Я нічого не думав. Чого ти плачеш, Вікторія?» Вона зім'яла в руці хусточку. «Сьогодні мій день народження!» Бідолашна дівчина. «Сьогодні її день народження, і ніхто про це не згадав, не привітав її!» «Вітаю тебе!» – мовив я. Вона всміхнулася. Мені здалося, що після дощу виглянуло сонце. Але я розумів, коли я вже почав думати про сонце після дощу, то треба бути насторожі. «Дякую. І скільки ж тобі сьогодні минуло років, Вікторія?» «Двадцять один», – відповіла вона. Я почував себе справжнім йолопом, і, мабуть, це було видно по мені. Вона знову повернулася до столика, витягла шухляду, дістала з неї папірець і подала мені. «Ось, Мартіне, моя метрика. Ніхто не вірить, що мені стільки років». Я витріщив очі на метрику. А я, дурень, гадав, що їй років 16 або 17, а все тому, що допомагав їй готуватися до екзамену за гімназію. Мені на думку ніколи не спадало запитати про її вік. Я був поцілував її, та ще й зарозуміло заявив, ніби відчув те саме, що поцілував би тичку. «Виходить, ти вже доросла, Вікторія? Не вельми дотепне зауваження?» «Виходить, що так?» Вікторія, мовив я, «Знаю що, сиди тут». «Замкни за мною двері. Нікого не впускай і сиди. Я повернуся за півгодини. Тільки не плач. Я вже не плачу. Сиди. Тобто сиди», – мовила Вікторія. Я поїхав до себе додому на Гавсфьорцгате, мчав, перевищуючи дозволену швидкість. Коли я зайшов до помешкання, мені здалося, наче я опинився в чужому домі. Я тут не був більше, як два місяці». І який дурень захотів мешкати в цій модерній, розкішній квартирі. Тим дурним був я. Я кинувся до кутової шафи, де тримав питво. Чи там є ще шампанське? Звичайно, я одну пляшку тримав на непередбачений випадок. Хвалити Бога, шампанське там справді було. Я взяв пляшку і задля певності прихопив ще й дві склянки. Потім, так само, перевищуючи дозволену швидкість, поїхав назад. Вікторія сиділа і чекала на мене. Я поставив склянки на столик і витяг пляшку. Корок вистрілив аж до стелі і впав на підлогу. Вікторія нахилилася і підняла його, поки я наливав склянки. «Це шампанське, Мартіне? Я ніколи... Коли в тебе день народження і тобі 21 рік, годиться пити шампанське», – сказав я, якомога впевненіше. «Будь ласка, Вікторія». Вона ледь пригубила склянку. Тоді одним духом випила її всю. «Воно міцніше, ніж тобі здається, Вікторія. Ти… я… я встав і кашлянув, як належить в урочистих випадках». «Вікторія», – почав я, – «в день твоїх іменин і повноліття дозволь привітати тебе і побажати тобі всього найкращого, тепер і в майбутньому». Слова були незграбні, але сказані від щирого серця. Вікторія зрозуміла, що вони сказані від щирого серця, а це було найважливіше. Я знову сів, не знаючи, про що з нею говорити. Навіть згадав про генерала Гранта. «Може на сигарету, Мартіне?» Я дав їй сигарету і закурив сам. Вона знов почала пускати рівні кільця диму. «А скільки тобі років, Мартіне?» «Мені?» «Мені тридцять п'ять». «Он як!» – усміхнулася вона. Я знов відчував себе справжнім йолопом. Я ще раз налив їй шампанського, вже тільки півсклянки, а собі налив повну. Ми мовчки сиділи й курили. Я ще ніколи не бачу, щоб так святкували повноліття. Я глянув на годинник. «Скоро північ», – мовив я, – «і твої імени не скінчаться. Не затикай пляшки, решту доп'єш завтра ввечері. Шампанське видихається, тобто з нього вийде газ, та однаково воно буде смачне. А корок сховай, на щастя». Я підвівся. «На добраніч, Вікторія». Вона теж підвелася і стала біля мене. Я весь напружився. На добраніч, Мартіне, і дякую тобі. Я ніколи не забуду цих своїх іменин. Рідко випадав такий березень, щоб товариство лижників не хвилювалося, чи долежить сніг до змагань на Голменколені. Під час своїх ранкових прогулянок з двома або трьома дамами Лунде ми часто підіймалися на його вершину. Температура трималася на кілька градусів нижче від нуля, але щодня світило сонце. І всюди, на горі, на трибунах, на арештуванні, було повно людей із товариства лижників. Ми сідали на осонні, на котрійсь із трибун і стежили за тим, що діялося навколо. Мирно стукали молотки, вищали пилки і рубанки, приємно пахло живицею і чатинням. Розпорядників змагань можна було побачити щокроху. «Ви не тривожитесь за стан трампліна?» – запитав я одного з них. «На ні трохи, снігу багато і мороз тримається». Він радів і снігові, і морозові. Не радів їм лише Карл Юрген. Він чекав, щоб поменшило снігу на цвинтарі Вестре. Поменшало настільки, щоб можна було почати пошуки, в успіх яких вірив тільки він. Мені довелося подзвонити йому. Прохання моє було досить банальне, просто дитиняче. Але йшлося про одну з моїх досмішного дитинячих звичок. Я подзвонив йому увечері, як родина Лунди грала в бридж. Я вибрав хвилину, коли гра була в найбільшому розпалі, коли полковник Лунди об'явив чотири винові карти, продублював і опинився в небезпечному становищі. Я вирішив, що тепер ніхто не відірветься від карт. Полковник Лунди не допустить неладу у своїх лавах. Я через їдальню пройшов у вестибюль до телефону. «Карл Юрген? Це я, Мартін. У мене до тебе невеличке прохання. Можна сказати, дитиняче». Йдеться про змагання на Голменколені, тобто про неділю, про стрибки з трампліна. Ми з Крістіаном з дитячих років ходили туди разом. Власне, це в нас ніби єдине на цілий рік родинне свято. Крістіан тоді залишає навіть свою кохану, хоч хто б вона була. Ми завжди розташовуємося на тому самому місці, біля найвищої Ялини ліворуч від схилу. Можна мені буде піти, тобто можна мені буде в неділю залишити родину Лунди. А що вони думають робити цього дня? Я питав, дуже обережно. Вони також ходять у цей день на Голменколен. Адже вони, можна сказати, мешкають біля самої гори, принаймні навпроти неї. Я розповів їм про Крістіана, про те, що ми за родинною традицією зустрічаємося біля найвищої Ялини. А ви б не могли піти туди разом з родиною Лунди? Бачиш, ми з Крістіаном… На мить телефон замовк. А коли родина Лунде не піде на Голмен-Колин-Мартіне, або хтось із них залишиться вдома, що тоді? Не думаю, що хтось із них залишиться, але все може бути. Карл Юрген помовчав. Він не любив казати зайвого. Наче в цей день немає небезпеки, буде повно людей. «Тисяч із вісімдесят?» – мовив я. «Задля певності я пошлю туди Ев'єна. Хай погуляє в саду на той випадок, якби хтось із них залишився вдома». Евін не дуже вписується в місцевість», – сказав я, – «надто вже помітний». «Це правда, я пошлю когось іншого, цілком непомітного. А крім того, цього дня багато хто йтиме нагору через полковників сад». «Безперечно», – погодився я. «Ну то гаразд, ти можеш бути вільний, Мартіне, приємної розваги». «Дякую», – відповів я. Коли я повернувся до Вітальні, полковник Лунди уже встиг вивести з небезпечної зони свої чотири дублі. Я не знав, що саме цього дня, коли в Осло відбувалося найвеселіше річне свято, Карл Юрген почав свої сумні пошуки на цвинтарі Вестре, Не знав, поки він сам пізніше не розповів мені про це. Звичайно, він добре вибрав день. Не знав я також, що на цвинтар ходила Люсі. Мабуть, їй щось підказало шосте чуття. Вона сховалася неподалік за якийсь високий надгробок і бачила все. Майже все. Сержант Евін помітив її і сказав Карлу і Юргену, що вона там стоїть. Обидва вони прикинулись, нібито не бачать її. А чого ви прикинулися, нібито не бачите її, Карле Юргене? Я хотів глянути, що вона робитиме. А хіба це чесно? Адже вона не знала, що ви її помітили. Я не такий делікатний у засобах, коли йдеться про розслідування замаху на життя. Певна річ, він мав слушність. Він почав свої пошуки о шостій ранку. А коли прийшла Люсі? Сержант Евгін помітив її десь о дев'ятій. Карл Юрген узяв із собою сім помічників і два вогнемети, щоб розтопити метровий шар снігу навколо надгробка з дивним написом. Вони працювали на ділянці радіусом метрів з тридцять навколо надгробка. П'ятеро поліцаїв були з лопатами, а двоє орудували вогнеметами. Карл Юрген шукав того, що не вельми сподівався знайти, Шукав тільки тому, що пам'ятав слова Крістіана про зброю як символ самого злочину, про зброю, яку злочинець кидає, немов перекреслюючи цим свій вчинок. Я не сподівався знайти її на цвинтарі, Мартіне. Досвід підказує, що зброю кидають далеко від місця злочину, часто забагато миль. Але я не міг забути Крістіанових слів про символічний акт. І вирішив спробувати. Ану ж, знайду її. І знайшов. Вона лежала за низеньким надгробком, увігнавшись у стовбур карликової ялини. То була важка викрутка з двосантиметровим лезом, гострим, мов бритва. Її взяв сам Карл Юрген. Узяв, обгорнувши з першу шматочком ганчірки, яку йому подав один із поліцаїв. На цвинтарі панувала тиша. Потім Карл Юрген сховав викрутку в течку. Поліцаї зібрали лопати й вогнемети, а одного з них залишили, щоб він знов розрівняв сніг на місці злочину. На місці злочину. Коли Карл Юрген підвів очі, люсі вже не було. Він глянув на годинник. Десять хвилин на дванадцяту. А відбитки пальців на викрутці? Викрутка пролежала в снігу понад два місяці. Та ми знайдемо відбитки. Знайдемо й сліди крові. Сліди крові пани Лунди і відбитки пальців того, хто тримав викрутку. Та, на жаль, на це потрібно багато часу. Не менше, як два або й три тижні. Карл Юрген не помилився. Він знайшов сліди крові з рани панни Лунди і знайшов відбитки пальців того, хто орудував викруткою. Але про все це я не знав того недільного ранку, коли радісний, мов хлопчик, підіймався на голмен колен разом зі своїм братом Крістіаном. Цього дня ми завжди приколювали до нагрудної кишені блакитної куртки значок товариства лижників, клали в рюкзаки бутерброди, термоси з кавою, пивою, пляшку горілки і вирушали на місце змагань. Так самісінько, як у дитинстві, тільки що тоді в рюкзаках у нас не було горілки. Хлопчаками ми брали лимонад. Ми підіймалися вгору за натовпом, за тією незрівнянною отарою норвежців, у якій принаймні цього дня, єдиного дня в році, панує цілковитий мир і злагода. Цього дня навіть поліцаї ставали добрими дядьками – Сьогодні машини дипломатів зупинялися на приступній відстані, і всі представники дипломатичного корпусу, і європейських і екзотичних країн у найдивовижніших уборах поспішали до своїх місць на трибунах біля трампліна. Світило сонце, і дорога ставала дедалі слизькіша від ходи 80 тисяч голового оли-норвежця, сповненого добрих почуттів до себе самого і всього світу. Ми з Крістіаном пливли вгору разом із натовпом, який нітрохи не рідшав, лише заповнював кожен квадратний сантиметр трибун, замерзлого озерця і пагорба, де не треба було платити за видовище. Ми знайшли своє давнє місце біля найвищої Ялини. Може, воно було не найкраще, але ми завжди там стояли. Єдиного дня на рік, коли ми знов ставали хлопчаками разом з усіма дітьми і всіма дорослими. На сніг під ногами, взутими в лижні черевики, ми попідстеряли газети. Легенький вітерець колихав прапори. Прапори всіх країн, які брали участь у змаганні. Ми прийшли за годину до початку, як завжди. Можна й почекати. Всі чекали. Нічого страшного. Це був день всенародного братерства. Сонце, пакунки з бутербродами, термоси, діти, що десь губилися, а потім знаходились. Чоловіки, які щось діловито зазначали в програмках – тоді жували ковбасу, пили з паперових кухликів бульйон і час від часу прикладалися до пляшки. Перша година. Прибув король. Чотири гвардійці на трампліні зазормили в сурми, потім пролунав гімн. Ми з Крістіаном стояли, тримаючи в руках блакитні лижні шапки. Трибуни наче виросли, тому що всі повставали. Груди мені гарячою хвилою залило вручисте почуття. «Шовінізм?» – на мить подумав я. Та коли це був шовінізм, то я поділяв його з феноменальною 80 -ти тисячною отарою норвежців, рівною, якій немає в цілому світі, отарою, що саме цього дня любила весь світ. Зроблено пробні стрибки. З'явилися дві бригади – обслуги посадкового поля в червоних светрах і синіх лижних штанах, тягнучи кожна за свій кінець довгий канат. Вони вирівняли ним сніг на полі і знову відійшли. Почалися змагання. Меланхолійний голос Сурми лунав перед кожним новим стрибком. На всіх п'яти таблицях засвічувалися бали. Глядачі щось занотовували в програмках і напружено чекали на виступ відомих стрибунів. Над нашими головами кружляв блакитний вертоліт преси і фотограф знімав із пташиного лету стару славетну гору, яка біліла, наче велетенська пінява хвиля, що раптом застигла серед моря голів, схожих на різнобарвні льодяники. Ті голови зливалися в червонясту пляму, наче на трибуни, на дороги й пагорки навколо білої хвилі, накинуто велетенський оксамитовий килим, а на тлі самої хвилі вирізнялися з трибуни, мов темні, чітко окреслені птахи, що шугали вниз. Після першого туру стало ясно, що найнебезпечніший супротивник норвежців був канконен. Енганові не пощастило, та ми ще мали вірколу. Я притупував ногами, щоб нагрітися, і разом із різнобарною юрмою чекав стрибка Вірколи. «Він повинен виграти», – сказав Крістіан. «Ох, я хвилююся так, як тоді, коли виступали брати Рюди. Невже ми ніколи не будемо дорослі, Мартіне?» «Маю надію, що ні», – відповів я. «Принаймні не під час змагань на голменколені». Знов пролунав меланхолійний голос сурми. Щоб перемогти, Вірколі треба стрибнути хоча б на 90 метрів, і стрибок має бути бездоганний. Того місця, де ми стояли, Б'єрн Віркола на трампліні, скидався на темний тугий м'яч. Та ось він стрибнув. 80 тисяч глядачів судомно хапнули повітря. Почулося немов глибоке одностайне зітхання. Тоді всі затамували подих. Віркола випростався і на мить розгорнув руки, мов крила. Потім згорнув їх, витягнув тіло паралельно до лиж і застиг у леті, якому, здавалося, не буде кінця – 92 метри. Знялася буря захвату. Тоді всі знов завмерли, бо на таблицях засвітилися бали за стиль стрибка – 19, 19, 5, 19, 5, 19, 5, 20. Мені здавалося, що я лусну з надміру щастя. Я, що був лише часткою велетенського людського зборища, яке вибухнуло радісним криком. Той переможний крик, схожий на рев реактивного літака під час старту, знявся в блакитне безхмарне небо. «Ми виграли!» – крикнув я. «Виграли!» – «Цебто Віркола, і я, і всі чужоземці, і дипломати, і п'яниці, всі праведні і грішні, всі люди, що були присутні тут цього дивовижного дня». «Я ще такого не бачив», – сказав я Крістіанові, обертаючись до нього. Але Крістіана не було поряд зі мною. Біля мене стояв якийсь чоловік, а в нього на рюкзаку сидів хлопчик. «Крістіане!» – гукнув я. Її миті я відчув біля своїх ніг щось важке. Мабуть, Крістіан посковснувся і тепер лежав зіщулений на снігу між мною та чоловіком із хлопчиком на рюкзаку. «Крістіане!» – він не відповів і не ворухнувся. Я нахилився і глянув на його спину. Я вже нічого не чув і нічого не усвідомлював. Наче опинився в безповітряному просторі, на самоті з братом, що лежав біля моїх ніг. На блакитній куртці в нього на спині видніла маленька обпалена по краях дірочка. Я скинув рюкзак, скинув свою куртку і накрив нею Крістіанові спину. Ту обпалену по краях дірочку. Не знаю, чому я так зробив. Я нічого не відчував, нічого не думав, діяв несвідомо. «Гукніть санітарів», – мовив я чоловікові поряд. «Мій брат зомлів». «Зомлів? Крістіане, крістіани!» Я машинально відзначив, як бездоганно працювала швидка допомога. Санітари з'явилися за кілька хвилин. І з ношами. Знов пролунав меланхолійний голос сурми. На нас ніхто не звертав уваги. Ні на санітарів, які поспішали з ношами, ні на мене, що йшов поряд. Найближча машина стояла на голмен колен -Вайні. І добрі дядьки поліцаї були знов просто поліцаї. Вони вправно порядкували на вулицях. Я сів у машину. Завила сирена, і машина зразу набрала швидкості. «Все в цій країні роблять як слід», – подумав я. «Навіть такого дня, як цей». «А що ж це за день?» «Ага, неділя. День змагань на Голмен-Колені. Навіть сьогодні, коли дороги забиті десятками тисяч людей», навіть сьогодні поліцаї забезпечують зелену лінію машині швидкої допомоги. Машина швидкої допомоги. І в ній Крістіан. Крістіан? І цього разу ми їхали не до Улевольської лікарні, не до тієї лікарні, що завжди була моїм пристановищем. Бо я знав, що знайду там Крістіана, і він зробить для мене все. Я не знав, куди ми їдемо. Може, на пункт швидкої допомоги? Крістіан, мовив я. Брат не вирухнувся. Я його не впізнавав. Його чисте вольове обличчя було спокійне, наче він спав. Я обережно відгорнув з його грудей сіру вовняну ковдру, якою його накрили санітари, і побачив, де вийшла куля, якраз під кишеною зі значком товариства лижників. Побачив обпалену по краях дірочку, більшу, ніж на спині. Крістіани, крістіани. Я борсався, вибираючись із сірих хмар. Десь же має бути чисте небо, світло, повітря, але хмари погустішали і обернулися в сніг. Той сніг душив мене, я тонув у ньому. Від снігу відділився темний птах і полинув угору. Тим птахом виявився я. Я летів кудись дуже довго. «Дев'яносто два метри», – сказав я. Хтось розмовляв, а може радів, що я так довго лечу. Я не дослухався, мене душив сніг. Та я знов почав виборсуватися із хмар. Десь же має бути чисте небо, якийсь просвіток. Треба розплющити очі, бо тепер я виразно чув розмову, хтось говорив високо в небі, і мені кортіло глянути хто то. Але мені було так важко їх розплющити. Знов почулася розмова. Що ті голоси кажуть? Чи може то лише один голос? Ні, два. Мартіне сказав один голос. Хто такий Мартін. Ага, це я. Я, що лечу вище за інших і далі за інших. Що я нікуди не летів, може, я просто лежав, і що це таке біле наді мною? Ага, стеля, звичайнісінька біла стеля. А де голоси? Мартіне, знов почувся голос. Ти вже отямився? Я відірвав.